Euskal Herria sozialista, Euskal Herriko aldizkari marxistako okide batekin hitz egingo dugu. Horrelau apatean esan da, bati bainoan gehiagok aldizkari hau zer den ez du jakingo. Baina manifana zemaletan euro baten truke aldizkaritxo bat salgai egoten diren oiek, direla esanez gero, bati baino gehiagori argitxoa piztuko zaio. Azaloren amalauko greba orokorraren aldeko deialia egiten dutelako, neki esan ditugu elkarrizketatu. Gainera, aipatu beharra dago, atzera duten komunikatuan, ela eta labek errektifikatu desatela eta grebaroko ditzea eskatu diela. Eta horregatik dugu hemen, Ibon, telefonuaren beste aldean. Hau Ibon! Hau pa, Ibon, entzuten diazu? Bai, aiten diazu. Ba, bale, eman dudan sarrera, entzun diazu? Bai, bai, bai. Bueno, bagianik eman dago informazia hurria baino, urria, Baina almodu zabalago batean egin nahiko duzu zuen aurkezpena? Bale, bueno, eh gurea ba, bat eh ba egiten dauna la ba, eskolarriko langile eta eta gazteek eta bueno, ba ustezu eduna beharrezkoa dala, ba, gala, ba, ba aldeko ideiak ba, ba defendatu defendatzen du, Eta bueno, bak, ondan, ba kaso hontan beste hainbat e, ba gazteek aurren bezala, ba, gure posizioa ba, ba plaza eta bueno, guk Ba, uste deu, ba, ba aurren, ba, deu, ne, ba, Europa maiako ba, mobilizazio honekin, ba, berrez pasala, ba, elata gabeko zuzen daritza, ba, garri barokorra eta hildo hortan, batera deu, ba, ba komunikatuaz, da. Zer ze gauza ipatzen ditu zuen komunikatu horretan? Bueno, ba, gugatzen hasi ba, ba, historian e, aurreneko aldiz, ba, kapital europarrak, e agindutako murizketa sozial eta erztura politikon aurka, bora, borroka egun bateratu bat antolatu dut ez, biharko, e, eta gure ustez, baurera pauso bagarrantzitsua dala, eta maig gaine jartze dula, babearrezkoa dala, ba, lankine klasea eta zapaldu, kumbua nazionalen, gainetikan garen balkartzea, baina internazionalikia antolatu da, baina sistema kapitalistai baurre ba, ba, baiteko, ez, eta bora, bueno, ba, bora, borroka Europa arran e, deialdionen aurren, baina kontuna hartuta gainea, Ba, greba horoko erran e, behalde esker, Ba, ba portua algo, e, galdizako, kataloniako, eta espaniarreko langiliek aldeateko dialaba maziu ba, bono, galdetu ezkio, ba, zer iragazte deun, eta zer galtzen deun, ba, eskolerreko langiliek, ba, greba horoko hortan parte duta, ba, duk uste deu, ba, ba, garantitxoa, garantitxoa, zahela, bertan, e, ba, parte hartzea, ez. Eta horrela zehiruetzen zeitzu, ezakit, e, ez? Eee... Ezkaro, zuen komunikatuan bai jartzen ezetu dela ba, asaroan amalauko grebau modu batean zuentzako badala e, irailaren ogeita zeian egondako grebaren ondoko mobilizazioa, ez? Ondorengo mobilizazioa. Ze, ze konkluzioatea etzen dituzue zuentzako hau horrela izan da eta beste batzuentzako ez izan da? Bono, guke, irailaren ogeita zeiko gareba horrela ditutu tenen, ba en la labeta beste hainbatze ba basilikatu guk ba, gu, ba genuen uste genun aurora palso azalda eta eta ordun kritikatu genuen, ba eta komisio neseko ba unek, ez ba besamatea greba oroko hor ba, ez eta guk direan 26ko gore horoko babestu genuen modun ba aseta genun berrezko azalda ba, jarripen jarripena borroka ari, eta denboran luzatuko san borroka utegi e, eraginkor bat e, Ba anto latzea, eh? Eta kasu hontan, ba, bazaran 14go kore da, ba, Galizan, eh? Katalonian eta estatu mailan, Portugalen, eh? Eta bestein bat, ba, ba Europa mailan, ez? Italian balaurduko, ba, barok, eh, Grezian, ba, e, nebai ba, eta bueno, gaugodi nekusita, hauste genun, ba, 014a, ba, genu, ba, ukera oso ona, azal langile klaseak, ba, dakolpe ba, bat emateko, ba, gure etxaiei, eh? Aldiberen modu bateratun portugalgo, galexiko, kataloniako, espainarreko eta europako abeste ba, langilekin batea. Zure hauztes, e, kaso honetan eta greba honekin bate egi, ez egineagatik, e, agian, hemengo gehiago sindikalako orain hau ez egiteagatik, zure ustez garrantzik gehiago ematen diote komisionen sobreaz eta ujetek, egiten dute, dutenari eta agian oso gutxi bez, aipatu bezala beste erakunde txikiago batzuk egiten dutenari.k bai, du mobilizazio bab besteek ez dula esan na inundik inoa aug eta komisenko agintarien politika sindikala defenda ez Beste asko hartzen Baskerra Republikana de Kataluña e, alternatilo galega esker da,zigga e, galiko, Ba, sindikatuak, e, esat, e, andalotziko sindikatu ba, borroka egin duen lezela ba, Azaran amelako korea bau bultatzea, ba, ba, suposatzen duen beste gabe ba, Burgesian erasun aurka, ba, langileka asean bonizazioa ba, ba, bestea Zerago horretik anbeten, borroka bateratu ez dula esan nahi e, sindikatu batek gazon baila eta labe, ba, bere aldarrik alde batea utzi edo gainanteko sindikatu kritikatea utzi behar dienik Gauzit kontrakkoa, oi posibilea eta gaina oso beharrezkoa gala eh? Marko, propio eta hori, ez da? hala e beti aipatzen da marko propioa ah, eta lana harremanetarako markoa ah, eta hori da na. Bai, guk gustueena da eh burguesia europarran laso bateratzen aurren, abelles, Warrior, langile, dun, politika, ba berrezko langile mugimendu e, alkartuko duen politika bat defensio bat, ez? Ezkerkin baina taktika honek baldarekoaren konkretu un defensian ikartutako ekintzen bidez, ba txai komunan aurka borrokatzeko baliou, ez? Sindikatu bakoitzean independentzia oso mantendu ez, Eta bidai, eh hau praktikan probatu nahi hain da, hainbat gatazkatan abrikatan, e, naparrako aizkuntza publikon iazizan mobilizazio garantizu den, labe elak, labek, komisio indarrak elkartu zituzten. Ego gusteu dugu, oiz dala bidea, oizkaneiko urtetako gara e, baroko garantizuna zizan da, martxoa nogeita dertikoa, eta izan zan, ba justu, ba elak, labek, komisio nasioak eta ujetek, bai. egun berri nien deitu zutela, eta guztu dugu, ba uiala ba, jarraitu berreko bidea eta bueno azkeneko berri bezala edo ba oso positiboa irutu zaigu ba trabertalenak nekitsena biarretsoleko manifestazioetan parte hartzea guk gusteu dau orde izango zalla ere berokorade hitze ja baina bueno beintzat ba ba ikusi trabertalen komunikatuen atalten da ba nola da bueno kotitan hartzen da nola da europa mailako mobilizazio bat ez bai. eta daitezten du bertan parte hartzea irutu zaigu ba pozitiba, da Bai, bada, bada, bada positiboa, ze azken finean, bueno, ba hemen ere eztabida hondiagoak egon dira mobilizazio, eh, mobilizazio hau deitzeko. Orduan igual bai egondiala, ba gehiago edo agian jendeak hogo gehiago ateratzeko, ez? Eta orduan ba azkenean, ba zuk esan den, zuk esan bezala arratsaldeko deialdira deialdira deitzea ba positiboa bezala hartu daiteke. Eta gero beste goza bat. Zuek e, ola, e, talde bezala ta Euskaderria Sozialista talde bezala, eh zerbait antolatu duzute zuen kabuz edo nola planteatzen duzute zuen taldetik kanbiar komobilizazioa? Bueno, ba guk bihar, ba, beste hainbat zurego, ba bueno, mobilizazio askotan tar tayartzen joan da ba, badetzela, ba bueno, guk e, ba Donostia bajungo ga, Donostiko eguerdiko mobilizazioa eta arratxaldekoa eta, eta bertan apartatuko dugu bueno, gure gure aldizkari eta gure material ekin, azka unliburu, dokumentuk, eta bar ba, bueno, ba eta gazteriai ba, ba eskaintzeko, eta bueno, ba bide bat ez barakusteko bagu, ba, ba beste deula ba europa meiako mobilizazio hau eta ez dugu da, beharrezkoa gala ba, bueno, ez dinen langile klaseak bere zindara gertaztea, euskal burkesiak ez du daik izan gobernua Espainiarrekin eta Europako batasunarekin elkartzeko, du dute itzan burgesia Espainiarrekin eta Europarrakin aliatzeko eta burgesia alkatu ta balen bada ba, langile mugimenduan ba, kontra, ba langilek ba, ba, langile e, ba gure indarrak ba zatik Ez onura ateratzen makarra bia bankari eta enpresari. Itan Eskalerriko, itan Espainiako, frantziarreko edo edo Europako, eh? Orduan ba gure mezua da langile klasan da batasuna da, eh? Etorratikan baditendieu Zindikatu ba, ba guztiri deiten diogu lan indarrutela egintasindikalan eh, alde Eta behan ez para posibil ez da, lamenikana urrea bentzat Zindikatu ba, ba guztiri deiten diogu, ez da lan egiteko berkintasindikalan biren Doita langile asko ari eskatzen, ikusen dutelako Denak batea eh, deituta eta muglitzetuta, asko ba, ze errexagoa gala muglitzetea Eta asko ze errexagoa gala ba, kapitalizten erasoi baur eitzea eh. Aizu eta, bueno, zuke esan dezu biaren gozaretela zuen euro baten trukeko aldizkaritxo horrekin. Eta zuek talde bezala, esan dezu, ba, bueno, ba, biharko manifa, neko za, bueno, ba, manifestazioan jende ezberdina agertuko dela, e, danak biharko greba, eta jendeak biharko greban egotea zuela esan nahi, bakoitza dene perdin pentsatzen dutenik, baizik, eta talde de bakoitza bere ideia eta programa defendatu dezakela Zein da ze zuen, zuet ezagatzen? zuek defendatzen dituzuen lemak edo ideiak edo aldarrik aldarriak Gutsu <gúntan> gara bera, eh? Beste ekin komparatuz baldin badago, berizketarik Bai, bai, tu dira badago dira, <gúntan> <gúntan> berizketa oso kritiko geha Komisionezeko eta eh, UGTeko zuzen eh, darritakin oso kritiko geha, baino, badakiu Komisionezeko ba eta UGTeko afiliatu askore bai kritiko diela beraian zuzen darritakin, UGT barrun, diferentak diferent zuzuna balima daude, zuzundaritzen, eta berri langileen artean Gure eta UGT-ko zuzundaritzen artean, ba, diferentia hundik daude, eta izan politika sindikala, ba, oso kaskarra izaten nahi da, eta zuzanik ba, ezkal herriak daukionez, ba, eskal herriak ba, daukionez, eskal herriak ba, daukionez, ba, eskal herriak daukionez, eskal herriak Labur-labur, esan eh, ba, da, aldeak ikan, ba, lehen izanetan nahi elduz, ba, gumultetuko duguna da, nindikan aurrean, ba, iraila nagoiteseiko eta biharko gerre bat jarripen ezan bar duela, Eten ezpa batea aiten, eta en gobernu gozatu bate aitzen eta ezpaitu bere eztura plana murrizketak eta kontratuak arte lasterren berrapatala rebarokor berri bat antolatzea eta usteazu kaso hontan berrezkoa da garen ba, barokor indartze garaitzatea orain 45 azterdukoa grezia nikusten neian ba ba bezalako zen finean ba, sozialan ba baldintzak e, bajartzeko garaipena balortua eta aldi beren uste beru garbiuti berdala pleni gai baino gaio baina kapitalismoan alternativa badaola eta Eta definitio gara duen, definitio gara sistema finanziario osoan eta enpresa hon din, nazionalizazioa, eta rekursu guzti, langileko zolpe demokratikon jartzea. Eh, modo urtan, posibila izango ditzakek izartean gehiengoan zerbitzuan martxan jartzea, ba inbertzion eta ekozpenan plan bat, posible izango ditzakek gatu sozialak emasiudoki handitzea, langabeziakin dukatzea, etxekan poratzen, ba salbaja daurrekin eh, badukatzea, eta modo urtan, gehiengoan zerbitzuako, ba denetako ba, demokrazia dortuko dunuke, eh? eta ez, eh, ba gaur Ba, bankari nagozirian eh, ba, partza demokratikoa Huerzu, orduan, baliabide ba, ba, ekonomiko, teknologia, zientzia bizanlerian eh, ba, gehiagoan alde ba, bajarteko eta guzti dugu, oilorteko beharrezkoa dena dala garbi definitzea sistema finanziario osoan eta enpresan din nazionalizazioa eta enrekursoa jartzea lan giden kontrolte bat demokratikoa eta modu hortan, ekonomia planifikatu batea eraiki herritarren behar nara eta ez, bagoina arte bezala gutxiengo baten ba, interes ekonomiko nara bera Vale, Ibon, bueno, eh, nik uste dut eh, gutxi gora beratena esan daola, berrizko gora tu bihar eh, <laughs> donosti lan eh, zuen aldizkaria erosi nahi duen hor ba, hor eh, topatu ahal izango duela eta lehen guen zuen web eh, horri aldea nire un inkezta bat, kopuruekin, zen ba jende grebaen alde eta zen ba jende kontra, nola dijo asuntua? es que hoy gure weborria da, en de una tapueta tiene esta aukera irrationtakoare bai, bai, eh izberriteko gure blog, bai, eta punto blog. Bai. Eta ospatzen ke duste ikasa gogoli keiner da gozari gusi. Aha. Hoye, bai, hoye dia blogbar gaire Bueno, batzuk ezalantzak jartzen dute zein dian, hor dune, garbitzina hiret gubea Eskolearesolita alizkaria da Bai borriza, Eta azdeltu hau zer ikusi blog horrekin Bale, bale, Ibon barkatu, eh, ni batkizus egertatzen den, nei Salseatzen hibli nintzela orna horian angora eta bera, patzen beste irakurtzen angoa irakurtzen Eta iritsikoza momentu bat, seguruenik, ba pa. Pasatu nintzela lehiatila batetik bestera konturatu gabe Nik razia emantzean inkezta horrek, baina Norskiz, baldin bada zuena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 Vale, ponete cobra mensaje a pidatzeko co kontaktuetan, ¿vale? Vale, va. Venga, Sarkasko Ibon. Jai. Gordon Artegor. El Arte.